витягаючи кошика для рукоділля, і примощуючись біля кубки червоних і білих клаптиків. Сторінка 97. Мабуть, інколи шити й буває приємно, але пришивання клаптиків дає так мало простору для уяви. Один, тоді ще один і ще, і здається, що кінця в цьому немає. Та, здійсно, краще бути Н із зелених дахів, яка пришиває клаптики, ніж Ен, хто з нас звідки, яка тільки те робить, що бавиться. От було б добре, якби час на пришивання клаптиків збігав так само швидко, як тоді, коли ми граємо з Діаною. Ох, Маріло, нам удвох так цікаво і весело. Звісно, уявляти все зазвичай мушу я, та мені не важко. Зате в усьому іншому Діана просто бездоганна. Знаєте, невеличке поле потой бік струмка поміж нашою фермою і фермою пана Барі. Воно належить пану Вільяму Беллу. А там у правому кутку ростуть білі барізки. Це таке романтичне місце, Маріло. Ми з Тіаною зробили там собі будиночок для ігор. Він називається «Господа бездіяльності. Правда? Це надзвичайно поетично. Але будьте певні, я не одразу вигадала цю назву. Перед тим усю ніч заснути не могла. А коли вже засинала, вона прийшла, мов небесний тарунок. Тіана була в захваті, коли почула. Ми все там дуже гарно влаштували. Ви мусите прийти подивитися. Маріло, ви ж прийдете? У нас там є такі величезні камені, усі вкриті мохом. Це стільці, а дошки між деревами – це полиці. І на них ми ставимо посуд. Звісно, він увесь чербатий, але це ж дуже легко явити, що він цілий. У нас там є ще одна особливо гарна тарілка, а на ній намальований фагін жовто-червоного плюща. Вона стоїть у нашій вітальні. І ще там є черівне стельце. Воно казково прекрасне. Діана знайшла його поміж дерев за їхнім курником. Воно все в райдушках, таких маленьких райдушках, які ще не встигли вирости. Діанина мама їй сказала, що то скалка від їхньої старої підвісної лампи. Але так гарно уявляти, що його загубили феї, коли в них був бал. То ми назвали його чарівним скельцем. А Метю зробить нам стола. Ох, а ще ми назвали той маленький ставок у полі пана Барі, купілю верболозу. Я взяла цю назву із книжки, яку Діана давала мені прочитати. Надзвичайно захоплива книжка Маріло. Сторінка 98. Там у героїні було п'ятеро женихів. Мені б одного вистачило, а вам? А ще вона була дуже вродлива, їй судилося багато страждати в житті. Вона могла дуже легко знепритомніти. Я теж хотіла б вміти непритомніти. «А ви, Маріло?» Це так романтично, але я для цього надто здорова, хоча й така годюща, то я вже начебто посправнішала. Вам так не здається? Я щоранку, як прокидаюся, оглядаю свої лікті. Раптом на них уже є ямочки, авдіани нова сукня з рукавами до ліктя. Вона бере її на пікнік. Ох, я сподіваюся, що наступної середи буде гарний день. Я відчуваю, що коли мені щось завадить піти на пікні, то я не переживу цього розчарування. Принаймні, це буде найбільша трагедія в моєму житті. І байдуже, хай потім я побуваю на сотні пікніків. Мене це не втішить, якщо я не піду на цей єдиний. Ми будемо кататися озером осінних ход на човнах. І ще буде морозиво. Я вам уже казала. Я ніколи не куштувала морозива. Діана мені намагалась пояснити, яке воно. Але напевно, морозиво – це з тих речей, які неможливо охопити уявою. Е, я дивилася на годинника. «Ти говорила цілих 10 хвилин», – відповіла Маріла. «Тепер просто з цікавості спробуй. Чи зможеш ти?» Ще 10 хвилин помовчати. На 10 хвилин Енн замовкла. Та до кінця тижня вона могла говорити лише про пікнік, думати про пікнік і марити пікніком. У суботу дощило, і вона довела себе до такої нестями, перелякавши, що дощ не скінчиться середи, аж Марілі довелося загадати їй пришити додатковий клаптик до ковдри, щоб угамувати нерви. У неділі дорогою з церкви додому Енн зізналася Марілі. Коли пастор із кафедри зробив оголошення щодо підніка, вона затерпла від хвилювання. У мене аж мурашки по спині забігали Маріло. Мабуть, доти, я ще не вірила остаточно, що підніг таке буде. Мені здавалося, наче все це я собі лише уявила. Та коли пастор щось оголошує з кафедри, тоді вже віриш, що це правда. Сторінка 99-та. «Ти нато прохливо все це переживаєш, – Н зітхнула Маріла. Боюсь, у майбутньому тепер через це спіткає багато розчарувань. Ох, Маріло! Та ж очікування – це вже пів на вигукнула Н. Потім, може, нічого не статися, але ж ніхто не заважає уявляти, як вона буде радіти. Пані Лінд каже, ближайні ті, хто нічого не чекає, бо вони розчарувань не знатимуть. Але я думаю, що нічого не чекати – це гірше за розчарування. Того дня, як і завжди, Маріла вчепила до церкви аметистову прошку, забути її було для неї блюзнірством, майже таким, як забути Біблію чи 10 центів на пожертвування. Аметистова прошка була їй найбільшою коштовністю. Маріла успадкувала її від матері, який подарував прошку дядько моря. Була вона старомодна, опальна, викладена по краям пригарними аметистами. У ній Маріла зберігала кучерек материного волосся. Про коштовні камені було відомо, надто мало, щоб розуміти, наскільки цінні діаметристи. Проте, на її думку, вони були гарні. Усвідомлення, що ось вони тут, на комірі коричної сукні, тішло Маріло, хоч бачити їх вона й не могла. Уперше, побачивши брошку, М була в захваті. «Ох, Маріло, вона така надзвичайно гарна! Як вам вдається слухати проповідчі молитву, коли на вас ця брошка?» «Мені би ні трохи не вдалося, я знаю. Аматисти – це просто диво. Я колись уявляла під діаманти, то вони були саме такі. Колись давно я ще не бачила діамантів, але читала про них». І намагалася їх уявити. Я тоді думала, що це гарні блискучі бускові камені. А коли я якось побачила справжній діамант у каблуці в якоїсь пані, то розчарувалася так, що я заплакала. Він був дуже гарний, звісно. Але щас відбувала діамант не таким. Дозвольте мені одну хвилинку потримати цю брошку, Маріло. А вам не здається, що еметисти – це душі фіалочок? Стрінка 100. Розділ 14. Ен визнає себе винною. Увечері в понеділок за день до пікніка Маріла вийшла зі своєї кімнати стурбована. Ен звернулася вона до скромної особи, котра, сидячи за безгаганно чистим столом, дущила горох.